wa naqsihi bi sababi naqsiha keadaan belah tu tu bin nasy'ni itu dengan tilikkan kepada sya'an ah ha, tilik kepada sya'an ha, sya'an fa tu tilik kepada sya'an iman ah ha, dinya tak tilik ha, kepada perbuatan kerana Allah taala tak kiralah tu Maksud tu ham jadi ke apa namanya antah Allah Taala to'a taat to tu sebab bagi ah sebab bagi aa, beruntungnya di akhirat tu jadi mukti itu sebab bagi kena seksa ha tu dia balas tu Ah sebab tu orang banyak taat ni jadi bertambah iman tu ah Orang yang kure toa sabak tu panggil kure imam tu, pilih ha, kepada sya'an toa balas tu. Kerana Allah Taala menjadi kia tu tuh ha, buat sabak, tuh ha, buat toa tu buat sabak. Ah ha, bagi orang tu dapat nikmat banyak toa, banyak nikmat ah ha, banyak balas di akhirat. Ah ha, kure nikma kure toa, kure balas se, ha, ah gitu, tu tuh ha, buat sabak balas tu toa. Ah ha, bilik kesaan tu tu kata ke email ke ada email tu bertambah sebab tambah doa ha, dan kurangnya dengan sebab kurang doa tu wa illa dan jika ha, tidak ha, ah wa illa wa illa apa dan jika tidak wa illam yakunin nazar al syani ah tawaf kita nak katakanah wa illa wa illa yunzar ila sya'ni kita selalu senek dan jika tidak jika tidak ditilikkan ke kepada sya'an tu faqad yaziduhu al maka terkadang menambah asni za diapa ni pakai makna mutaaddi za tu ada makna lazim pasal ni pakai makna lazim bertambah iman dengan sebab bertambah taat ha itu pakai mangalazim seterusnya bertambah bertambah kurang bertambah kurang tu lazim Ini ni pakai muta'addi fa qad <tod> yaziduhu terkadang menambah akainya <tod> ha menambah akainya akai iman oleh tuhan al maula subhanahu wa ta'ala <tod> wa yanqusuhu dan mengkurang <terkadang> ah, itu makna muta'addi dan mengkurang ia al-maula tuhan hu iman seorang bi ma menambah dan mengkurang dengan semata-mata pilihnya kehendaknya kehendak Allah ah bukan ayat kata wa rabbuka ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiarah ah ayat tu kata dan Tuhan engkau itu Muhammad Buat barang yang ia kah nak ki Dan Tuhanmu engkau Tuhanmu Muhammad Pilih ia barang yang ia kah nak ki Kalau gitu dia khanak nak menambah email siapa Dia Ah, Dia khanak nak, nak mengkuraikan email siapa Dia Ah, Tengok tu dia beri email sekeraknya Buat klik Ada masalah apa Tu aku dia tu wa ta allahumma qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka tu katakan olehmu ya allah engkau lah yang memiliki kerajaan perintahan tu duduk di engkau engkau nak beri ke siapa yang engkau kehendak engkau nak cabut buang dari siapa yang engkau kehendak wa tu'izzu akan nak memuliakan siapa akan nak menjadi orang mulia hak akan nak dan juga akau nak siapa? Akau akan nak menghina siapa hak akan nak di engkau semua biyadikal khair di tangan engkau lah ya Allah kebaikan erti nya semua baik dan jahat tu di tangan engkau semuanya hak engkau lah ha tu bila kita tak pilih situ email tu terkada iman tu Bertambah dengan semata-mata Tuhan menambahkan, ha, di mana kata fakad <tuhai> yazi duhul <maulah> maka terkadang menambahkannya kan iman oleh Tuhan, wah <tuhai> yang <usuhu> dan mengurangkan ia ia al Mawlā Tuhan <tuhai yang> huake <usuhu> iman menambah dan mengurang bi ha, bi n tanah maknaya kedua lah sakuk kedua yazi duh punok bima yang kufuh itu juga ia pangit sanad Dalam munahun kata menambah oleh tuhan mengurangnya tuhan akan iman dengan semata-mata kanoknya bi dengan semata-mata pilihannya pilihan Allah pilihan al maula min ghairi dengan semata-mata kanaknya daripada ketiadaan sebab ha, ah sebab tak taat ta ada ke amin gairi sababin yang allahi taat jadi Ha tu dia, yakni taat jadi Daripada tiada sebab, orang ni tak ada taat Tuhan nak penambah iman dia. Tak ada apa. Ha adik, Tuhan nak meninggi kedudukan dia, tak ada masalah apa. Ha tu kita tu jangan berbangga. Ha kena Tuhan nak jatuh bila nak oh nak angkat siapa, nak jatuh siapa tu tak ingat benarlah. Ingat benarlah. Ha, kalau kita tak ingat lagu tegak tak alihlah kita. kita ha, Nampak kita tu orang ada sikit kat ha, Pandai rendah lah kau orang ha, Kita orang mengaji boleh kat ha, Pandai hina lah kau orang Jangan Tuh saya nak cabut bilo ha, tu dia Tuh nak buai bilo nah, Sebab tu kita kena jaga benar lah Kita ingat nikmat Allah ta'ala beri ni Kita syukur dan kita syukur tu saya tambah lagi Ha, kalau kita pandailah tu jadi tak daklah sifat kesombongan kita. Kau tidak kecek apa sombong? Hmm, ya tengah diri ki ayat ha, sombong kecek. Ngaku boleh aku. Ayat <laughs> tengok. Ah ha, tu. Ha, ya tengah dia pergi aku ngaji lama. Aku ha, dulu ya baru. Ah ha, tu, tu jenis tu jenis mari daripada hati kotor cuma sombong megah. Nauzubillah min zalik. Jaga. Ya, hmm dia. Ha baik tu sedang ingat Ini Allah Taala nak lebih apa, nak kurang apa, tak ada kira. Sabak sikit sangat je. Bah kata tak ada Sabak langsung ah. Eh. Ha banyak akap pun nak. Ha, ha, oh ni banyak sabaknya penjata gedak turun. Ha dia tu ingat mulai. Inilah jadi masalah iman. Jadi bapa dia tu ya sabak saja B ah tu. Bi, sabak bab sababiah. Dengan sebab mana tu buat toak ah tu sabak saja saya buat maksiat dia aku sabak saja ha tu dia sabak itu dalam pandang kita nak pandai-pandai baik tu kita tengok sekali pokok orang yang dalam salah kita ingat tu oh la ni dia ndak takal kerja dosa boleh jadi satu hari Tuhan balik hati dia bah jadi molat dan kita ni kita la ni berjuruh katakan tapi boleh jadi Tuhan balik Allah ha, naudzubillah minzalik lah tu tengok orang dua beradik kita hikayat orang dua beradik tu Sebab orang tu Allah o, Adik tu nye jolin Nye joli, Mabuk ikut kanak nafsu dia lah Abang dia tu berjuruhnya ha, Abang tu berjuruhnya Ahli apa dia panggil ahli zikir ha, Maksudlah orang ahli suluk Bahkan berjuruh dia Tapi bila Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia Nak zahir lah dia panggil. Ini terbalik hati balik adik ni Eh tepat je fikir tu Satu kali dia mabuk kuat Bila dia mabuk teruk Sain dia tu Jadi tak dia mabuk teruk Sapa tu Tak khabar Tak sedar ke diri Yang tahu dia lah Sapa Haa serius kita ni Main mabuk Mabuk sikit-sikit Boleh lagi heret Main-main per heret Tak rak <coughs> ni wey Tahu dia lah Sapa gitu hmm, Dia ni buat rak lepas Gitu situ Lepas buat dia sedar Tengok-tengok Tak lah Allah Sain-sain tinggal Ah, eh, dia mabuk sekali hidup berapa Tengah habis orang kawan beraduk Sampai mikir dia Ah, Ni muja tak mati kau mati lagu ni Mikir-mikir tu aku nak pergi cari abang aku ha, Nak cari abang, Ngak abang dia jumpa Nak pergi cari abang dia nah, Nak taubak, nak ajar, nak belajar Abang dia lagu mana macam aku tak sedar Nak menyuci tak sedar ha, ya tu hanya balik hati kau tu Habis ni duk mulat-mulat duk juruh-juruh Duk mengaji ulat-mulat ni Syaitan lagi mungah ha, duk kena main kat nafsu lagu ni Oh kita orang muda juga ha, Tak ada dengan masa metan semai lagu ni ni Kita dengar mutu dengan apa ha, Boleh je lah ha, Main lagu ni teruk pas kita kau tahu bak Masa kita banyak lagi Di umur cuba kira umur banyak lagi Ha, kita kena juga Tak boleh juga Warang terlajak Haa <laughs> Hanya nah, marilah tu Kita kena eh, Gelebas sayap juga Lama sekali Gitu kak weh Haa Gih Tengok adikmu ni kita tu tak apa Alah Pagi tu amal banyak dah Kalau kira nak omok Eh pada dah tu ha Yak mal pikir Siapa Hak nu pun mari nak, nak puja nafsu Sekali ngak adik dia Hak ni nak pergi cari Abel Nak puja Sekali ngak abel Haa Ya tengok tengok Hak nu turun mari Hak ni naik lapis atas Dia belakang Bergelicir kaki Hak tak gedung tu Bok tipe Tak ada bawah Jatuh ke dua-dua ha, Jadi Hak abar daripada ahli ni Hak Hak baju tadi tu Hak hak ni Karuk ni Jadi daripada ahli syurga Bapak kerana hati dia Terbalik mari tak, tak ada dia buat Amal tu Apa lagi Berhati tu Nak mulai Siap Nak mulai lah Haa Habis tu kata Kita ingat sini Kita ingat benar lah dia animah ha, ya Allah ada bala apa ada kita ilmu amal tu ha, ah itu kita syukur kita syukur jangan pandai bangga ha ingat molek inilah di samping kita ada mengaji akidah kata iman ni bertambah ke kurang ha hak kita ada mengaji usul tu iman ni kita nak beg kata bertambah kurang ke tidak kita nak beg macam mana ha ni ulama diri duduk berkhilaf dua pendapat ini satu kan kata ya iman tu bertambah dan kurang dengan sebab ah taat dengan sebab bertambah taat dan kurangnya hmm tu dia ni duk bejelas kau ni dulu kau hak yang kata tidak tu duduk depan wa <tik> ha, qila la ah nak duduk depan lagi ini kita mengaji akidah kemudian ah sambung katanya wa iza qulna bi annal imana yazid wa yanqus ah baik kita nak berlaku dah ni Wazaqul ayy, waza jarina'ala qaulin, b'ana. Dan apabila kita kata, iaitu apabila kita berlaku di atas kaun yang berkata. mana apabila kita kata, waza jarina'ala qaulin, dan apabila kita nak berlaku di atas kaun yang berkata bi al-iman dengan bahawa seiman seseorang itu yazidu bertambah ia Wayang kusu dan kurang ia ni pakai makna lazim pula. Dapat hazah dalah bertambah kuat kita nak berlaku atas akaun tu. Ha? jangan pukul rata fa mahalluhu ha tu jumalah muktada khabar ni jadi jawab izah noh. Maka bermula tempatnya haa, Maka bermula tempatnya Tempat kata Annal Iman Yazid Yang khusus tu Tempatnya kena pasal betul ni Fi ghairi imanil anbiya Yang tu kata jangan kita pukul rata Iman ni ada tambah ada kura Siapa dia? Tak kira siapa dia Nabi-nabi pun haa, Jangan saya pukul rata wa mahalluhu maka bermula tempatnya kalau kata panak wa mahall hadzal qaw ah maka tempatnya tempat ini kau kata iman bertambah dan kurang tu pada yang lain daripada iman para para nabi alaihi wassalatu wassalam ah ha, iman orang nabi-nabi ini kita kenal ha, kita kena sepak jangan masuk dalam ni ah ha, tu dia Wal-malaikati Daripada ambiyai ha, Iaitu pada i, Pada iman Pada yang lain Daripada iman Para mereka Alayhi wa ha, tu dia Lain pada tu Ha kan Kita sepak tu tu Ha mari bayangkan Wa amma imanul ambiyai Dan Ha ni salah istiqnah bayaniun Jawabun amma yuqan Ha Kata lain daripada iman ambiyai Iman ambiyak macam mana Allah-Allah tanya Jawapnya Dan ada pun Imanul anbiya'i Iman segala nabi-nabi Alaihi salatu wassalam Hak ni fayazidu Maka bertambah ia Ia kelihat bertambah ha, Balik kuris tak ha, tu kata tak terupa tu Bukan kita nak mengumum ke semua manusia tak ha, Maka bertambah Ia, ia imanul anbiya'i Atah kau ni pun ha, Kena terpak iman Nabi Sebab li an-nalkamilah kerana yang sempurna dan nabi ni orang yang sempurna orang pilihan Allah Taala kah orang nabinya panggil orang auliya yang panggil para nabi-nabinya para auliya orang, -orang pilihan Allah Taala di atas pilihan ah tengok mentabak paling tinggi tak ada dalam mutabak manusia hmm para auliya para ulama para syuhada para siddiq semua tu rendah daripada mutabak anbiya lagi Ha, tu kata mana Allah Ta'ala pilih Orang-orang Nabi ni pilihan di atas pilih Haa pilihan Orang pilihan di atas pilihan Beberapa kali pilih Supaya kita buat banding kata gapoi, Supaya kata orang pilihan di peringkat Mukim Haa masuk petani ni Boleh nombor satu di peringkat Mukim Sambun Haa pergi petani di peringkat Ampu Daerah pula Haa boleh nombor satu pula situ Masuk pergi petani di peringkat Wilayah Cangwat pula Oh boleh. Sama satu, satu pula di peringkat wilayah. Ha di tanah yang di peringkat ah ha, negara pula. Ah ha, satu satu negara berapa? 10 ha, wilayah. Ha di situ. Boleh pula di peringkat negara. Ha apa tu antara bangsa pula dah. Ah ha, ha, pilih dik, pilih dik. Siapa pangkat dunia dia nombor satu Ha tak ada dah. Ha tu dia. Ha tu panggil pilih berapa kali pilih tak tahu. lah, maka akan jadi nabi ni lagu tu. Lepas tu di kalengnya Nabi ada pilihan lagi Rasul ha, Ada lagi maknanya Nabi lagi Rasul ha, Tapi kita umum sini Nabi Sudah ha, Jadi mana iman Orang jadi Nabi ni lebih Orang ni bertambah iman dia tu bertambah Sebab lian li'annal kamilah kerana bahawa seorang yang sempurna itu ia balul kamal terima ia akan kesempurna mana orang yang ada dah kesempurnaan timo lagi akan kesempurnaan nah tu dia selain daripada Allah Allah tu yang kamil yang cukup dia cukup sempurna tidak terima ia kalau terima mana ada kurang lagi Allah yang sempurna nah kamal Allah lain Kamalak makhluk Walau tinggi setara manapun ha de terima akan kesempurna eh, asbab dikatakan iman para anbiya dia bertambah semata ya annal kamilah yakbalul kamala dan wala yang quth ha, ani atas pada yazidu aw amma imanul anbiya ifa yazidu wala yang kusuh ha tu dia tak tak kurang dia nah tidak kurang dia ha tidak kurang dia ha, Bertamoh ia iman ambiyak Dan tidak kurang ia Lakin tapi ha. Nah, tetapi Yaridu, datang ikhtira Haa Tetapi datang ikhtira Annal ambiyak ha, Jatuh titik bo Yaridu annal ambiyak Mulai kita bubur Hamzah di atas alif. Haa Lakin Yaridu annal ambiyak bahawa segala nabi-nabi itu yah sululahum hasil dapat bagi mereka itu anbiya dapat oleh apa tu ah cari jalan nak baca faedah cari mukaddah oleh tajallin azimun fi ba'dil ba ahya ha bila baca pok nabi kena dengan tara dia ah belah dah belah-belah tajallin ah kok mana tu ha beritih tak kira tengok nak bagi napa tu Ha tajallal asluh macam mana? Asluhu ha kata nak qinnah dengan surah apa ge? Asluhunya tajalluyun. Ha, kok mano tu? Ha ada ropok, tajalluyun, ropoknya dhammah. Ha, dek. Apa dia tok le la dhammah atas ya ni berat. Lalu tu buat dhammah. Bila buat dhammah, ha jadi tajal atajallu ha, ahju ha, bodoh mati lah tanui dengan nah ha, tapi sebelumnya kena pindah sini dulu pindah lam turun ke bawah dulu Kerana nak sabah dengan ya tajalluyun pindah lam turun ke bawah tajalliyun ah ha, juga nak apa nak sabah dengan ya lagi pula nak bagi selamat ya kalau tak pindah barilah lah turun ke bawah ya tak selamat akan nak kena tukang ngawak tajalluyun kita kiok mana mari kepada bak tajalla ya tajalla tajalliyan ha, asluhu tajalla ya yatajallayu tajalluyan ah ha, winapo wina deh ah ha, ni dak mengaji surah bab dak surah mengaji surah tu mm ah tajalla yatajalla tajalliyan ah ha, tu jasa mari di situ nah Manakala itu dia pindah bagi lam tua bawah ke sepayanul islamat ya danun sabah ngaya dulu padanya bagi bawah lalu bunyi tajallian manakala waktu ropok tajalluyun ah ha, pak kita pindah jadi tajalliyun ah ha, berat dhamah pula dah bab nahunya berat dhamah tayah ha, ah lalu tu uh, di di dibuang kan ah ha, berat dhamah tayah tu dibuang bila buat ah bu ha, jadi Tajallin yo mati Tanwai hidup matilah mudah Tajallin yo pera mati dah lah Buaya Sabit tu tak ada tulisan Ia ada tulisan lam saja. Bila tu buaya Tajallin ha. Nah orang kata Rafak dengan dhamuh muqazzara Bapa tak zahid Mana amin zuhurihak Haa Menegahkannya oleh Alistisqalu Kulih bila berat Haa Bila nampak rupa dia Haa tu Ha, klik mari ke masalah kita ha, Katanya Tetapi <tutup> dah tak bahawa Bahawasa segala Nabi Alihimu salatu wassalam Yahsululahum Hasil dapat bagi mereka itu Oleh tajalli yang amat besar ha, Manakala tipak dia tu, Bama zuheh lah, tak ada sutup Tajallin azimun Itu ha, rapat bama zuheh itu Oleh tajalli yang amat besar Ah ha, tajalli Allah Taala dah. Tajalli Allah. Ha dia panggil tejeli, tejeli. Ha hak bahasa tiba-tiba, nyata dengan tiba-tiba. Dia panggil jeli dalam Melayu kata panggil jeli. Pok itulah tanah no? ha, nah. Ah hak jeli ni masa nah. Hak masa tak suka dah. Pada asal nyata dengan tiba-tiba. Tu tejeli. Kejut ger kadang-kadang. Ha hak ni hak ni jeli asal ni. Ala ah, hak ni jeli main ikut mana. Ah tu tajalli ternyata dengan tiba-tiba. Ah -tiba. tu. Bagi orang yang jadi anbiya tu hasil bagi mereka itu oleh tajalli-tajalli Allah Taala Azimun ya'amsa fi ba'dil ahyan pada setengah-setengah ketika. -setengah Nisa dulu. Kama kana lailatul mi'raj. Ini nasbahnya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Seperti barang tajalli yang amsa yang ada ia pada malam miqra'a ilinna li linabiyina sallallahu ha, alaihi wasallam ah kama aitat kana lailatal mi'radi ah ha, seperti tajalli mana tengok Allah ah Allah taala apa dia amzahirkan um, beberapa bagi lihatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam agak zatnya yang maha mulia kemain tu pada malam miqra'a ini kita berlaku ataz mazhab Ibnu Abbas dan mereka yang semua sepakat dengannya radhiyallahu taala anhum kata pada malam miqra itu nabi lihat zat Allah subhanahu wa taala ha, Sekalipun di dikalanya sahabat di antara Aisyah radhiyallahu anha ialah dia tahu bukan nabi melihat Tuhan dia ha, tahu nabi lihat apa dia tu lupa je beri hak asah ha dia kata kot tu jadi khilahlah lah hmm. Walau bagaimanapun kita berlaku atas kaum ni ha, jadi terjeli hak paling besar iaitu nabi melihat tuhan pada malam miqra ha tu apa sekali gitu nampaknya ha ketika tu je hak lebih tumpu no. hak lain tu memberi kata kurang sikit pada tu ha yang tu orang interak tu Dasar ni kata iman Nabi-Nabi ni bertamah tak kurang. Bila kata begitu jadi ikhtirak. Jadi kena ikhtirak. Jadi Nabi-Nabi tu hasil bagi mereka oleh tajalli yang amat besar pada setengah-setengah ketika. Sebagaimana tajalli yang berlaku ia pada malam mi'raq. Kita pakai kanatam ni. Kama kat tajalli lazi waka'a laylatal mi'raq. Ha, seperti tajalli yang berlaku ia ya, pada malam roh ha, bagi nabi kita saw. Kalau gitu, falimanu, anak-anak tak pernah pada tu. Tak kalau hasil bagi mereka tajalli yang maksiat, maka falimanu baca dahulu, bimanzilatihi kau blahu, maka iman hak kemudiannya, kemudian pada tajalli. Bukanlah ia menempatinya? Ha, menepati iman qablahu qabla tajalli. Jadi mana kata memberi pahal kata ada ada be kurang. Ha habis tu kata kalau gitu kata iman nabi tak tak kurang jadi kena i'tiraf. Ha, ha, jawabnya wayujabu ay anil i'tiraf. Dan dijawabkan daripada i'tiraf itu jawab kata begini bi an nahaza dengan bahawa ini apa ini aa ha, iaitu ambil masdar bagi yahsulu sat ni hadza ay khusulut tajalli alazim fi ba'd al ahyan tu la yastalzim mutafawit tidak melazim akan betikah ha fi imanihim pada iman mereka itu dak tidak melazimi akan berlebih kurang Ah ha, pada iman mereka itu bukan nantu jawab begitu Ah ha, bukan nak ambil hak tu buat kata apa ha, nama nantu menunjuk kata ada kurang. Ah ha, Sabah hak tajali besar ha, tu hak lebih tu sempurna. No. Patuh hak kedia pada tu tak sama dah tu patu. Ah ha, kalau gitu nak ambil hak tu buat lazim kata tafawud. Ah ha, berlebih kurang pada iman dak tak lazim begitu. Tu. Hmm balik tambah tambah sokmo tambah sokmo walal akhiratu khairul lakaminal aula dan bagi engkau Muhammad ah ha, walal ha, dan sesungguhnya saat yang terkemudian itu lakal bagi engkau khairul lakal lebih baik bagi engkau Muhammad minal aula daripada saat yang dulu ah ha, ini kata nabi ni lebih sokmo lebih sokmo ah ha, bertambah sokmo Ah, habis di situ, wa mimma yushiru kobaru mukadam dan setengah daripada barang yang israr ia ha, ada barang yang israr ia barang israr ke mana tu? Ila ha, an iman al ambiyyi yazidu. Setengah daripada barang yang israr kepada kata iman para para nabi itu betamoh. Itu ialah qaulu sayyidina tu mubtada muakhar. Ah ha, ialah ha, perkataan sayyidina ha, penghulu kita siapa dia tu? Khalilullah Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi Mana dia kata di mana? Ah ha, walakin liyzma atau Ibrahim jawab yang Allah Taala hikayat dalam qurae eh, ketika uh, apa dia tu Ibrahim duk berjalan kata satunya satu hari kat satu kali dia berjalan kat tepi patah tiba-tiba temung satu binatang yang mati bangkai ha besua mati kata semo uto Sebing Baring dia pun berhati tengok-tengok i duk tengok. mikir nah bagaimana ka cara kenapa kan tengok ke bangkai tu bila air sepot nah kawa ikek -ike, popoh-popoh ras dak pu pu pu pu putih makan daging bangkai amnatai la macam-macam ikan ah air ai sane ai pase bila air tu suruh kan? gak aku menata darah pula oh besau tu ni nak dia macam-macam lah serigala tak serigala, ah ha, pakak mido putih mak daging tu, berjewok tak berjewok katakanlah okay jenis masa bangkai apa seburung pula do air tak air gai, orang hidup mak daging, jadi dia pun mida mikir, eh. ha, bagaimana tuhan membangkit esok di akhirat esok sedangkan jujur jujurnya ikan lelawak pakak kutikobi. Burung lagi kutih lagi Kau ni makan daging Kau tu Itu ha' periduk so, so. Haa nah, lalu tu lah dia minta Nga tu ha' Itu ha' Arini kaipa tuhyil mautha Mu beri tengok aku ha Bagaimana cara mu beriduk Ke segala yang mati Lalu tu tu kata Awalam tu'min Eh mung tu belum beri lagi Kau Ibrahim Haa nah, tu tanya Awalam tu'min Kala Kala Ah, ha, dah bahkan kami beri madah Ibrahim kata. Ha, walakin liyabma inna qalbi hat Ibrahim kata. Mana kata bahkan? Ha, bala. Pala Ibrahim kata. Bala bukan. Yo, saya beri mes, saya yakin dan tetapi saya nak lagi. Ah uh, bertambah bertambah tetap hati saya. Ah ha, tuwala kiliyo pemain nakal di nqala bila ibrahim kata bahkan saya beri mendok, amo buat mendok dan tetapi supaya uh, bertambah tetap tenang lagi oleh hati aku kata ibrahim. Nah ha, itu tu lah satu ayat. Yang Allah Ta'ala hikayat perkataan Nabi Allah Ibrahim menunjuk kata iman ambiyah itu bertambah. Nah, Itu dia. Nak tambah lagi. Ya Allah nak tambah lagi. Kemudian tersebut dalam satu kitab. Wa fi mafa. Jatuh titik. Nah. Wa fi mafa ti khaza'inil ilmiyah. Ah. Bakitab siapa ni? Li Sayyidi Aliyin Wafa Itu wadiahnya Sayyidi Ali Wafa Di dalam kitab Mafatihul Khaza'inil Al-Miyah Dia kata kan Qawluhu Ta'ala Awalam Tu'min Haa, Jadi ada tafti ayat ni Permannya Ta'ala Awalam Tu'min Haa, Qawluhu Ta'ala Aili Ibrahim Ha, Allah Ta'ala kata kepada Ibrahim Awalam tu'mi Dan belumkah akal beriman Maknanya Ya tafsi kata Awalam yakfika imanuka Haa tuha tafsi Haa Maknanya kata Awalam tu'mi Maknanya Awalam yakfika imanuka Dan tidakkah mencukupi akal dikau Ataupun tidakkah memadahkan dikau oleh iman kau Mempercaya dah Tak madah lagi kau qala oh, ha, ibrahim kata bukan sudah memadai sudah cukup walakin ha, dan tetapi dan tetapi liya bima inna falbi. dan tetapi supaya bertambah tetap hati aku ha, tetap dari mana dari syak ke mana dah ha? min qalqihi qalqalah dah banyak qalqalah dari pada A, berdetaknya kalbi hatiku liruyati alkaifiyyati untuk melihatkan cara-cara hidup cara-cara hidup tu so, hati dok qalqah qalqah ha got gat got gat hati-hati dekat dengan orang ni qalqalah ha min qalqihi daripada got gat got gat hati hak untuk nak tengok kaifiat yang dia minta pada mula hari ni rabbi arini kaifatu yul maut Uh, Hei Tuhan Aku boleh lihat daku, Bagaimana cara Aku menghidupkan Segala yang mati uh, Dia nak hatiku ku duduk gogak Di situ Bukan syok Tak cahaya hidup Kelih dah Bukan duduk syok tentang uh, Kuasa dah So tu kejap dah Naknya tengok Hati kuasa dah Nak tengok uh, cara Nah uh, tu dia Kali gitu Allah Ta'ala suruh dia Ambil uh, Benata Buruyak ni Benata Bersayang amnatap uh, tayap pak bagi jenis. Ha uh, pak bagi menatap tayap. Lalu dia ambil burung merak, tekor katanya tengah ambil burung abu uh, apa nama burung erang untuk tekor. Ha uh, ayyabok tekor. Ha uh, pak tu jenis hal yang siwah. Uh, ambil pak-pak burung tu. Uh, Allah taala suka kerak kepala kerak kat kepala pegal kepala taruh pak pala dia taruh pastu kok tubuh tu je suruh cicai we hacu nah ha, tu ibrahim cicai hacu sekali dengan bulu perut ada ha, kira cicap tu we hacu ha cicai we hacu tolak ha, sekali daging bulu hacu sungguh pala dia pergi taruh ha pastu ga orang mung pula dah tu ha pastu suruh gi hambur perut ketika angin berani mai buak apa ribut juga Ah, ha, tabuh situ. Mo, Kak ni. Ah, ha, patung mu panggil, mu panggil. Mu panggil. Ah, ha dia dia buat lagu tu. Hmm, bila dia panggil, kokak-kokak mariak berderu juduk dia tu, kokak-kokak kasaruk kelik ayam jadi ayam, merak jadi merak tapi dengan ketiadaan berkepala. Ha, ah, kepala tak ada. Kepala tak ada. Kepala dia tak ke? begal. Ha, dia dia dia boleh tengok. Itu dia panggil kata Ibrahim bukan syok ragu pada tentang bakit. Bukan syok pada kekuasaan. Tidak. Tapi hati duduk-duduk nak tengok kaipi ah ya. tu dia. <coughs> ah ha, tu nak tengok cara buat lah mana. Sumpah kita kata kan. Oh, siapa buat ni molek ni? Ha, Masalah. Kita kata, siapa buat? Dia si khalik tu buat. Oh, hei Khalid, cuba membuat khas lagi ku nak tengok. Mun tak percaya kata aku buat, tak percaya dah kata membuat sungguh tapi ku nak tengok cara membuat buat lagu mano. Ha gitu ah. Bukan okay, kita syak. Ha, aku tak ada syak atau hak ni membuat buat sungguh ku mengaku kata membuat buat. tapi aku nak tengok. Kan hak ni ku tak ada tengok cara membuat Tengok-tengok sudah -tengok dah gini. Ku nak tengok cara membuat ha, tak apa je, bu ambil muka tu kau kan tengok. Oh, oh ah, ha, gitu. Ha, gitu dah. gitu dah. Inilah ayat yang menunjukkan kata Iman para nabi itu bertambah Haa, Itu dia Habis ha, Kali lagi itu kita buat kulasah ha, Daripada ayat ha, kita mula sampai ke sini itu Dari segi akidah kita Kita nak pegang macam mana Iman seseorang itu bertambah Kau tahu tidak ha, Jawab dulu kata itu adalah masalah tengah pada masalah khilafiyah ha di kalangan ilmu akaid ha dia panggil purun al akaid ni bukan usul al akaid hak usul al akaid dia tak khilaf ha purun akaid ni dia panggil khilaf sebab tu wit dua pendapat kata ia ya, bertambah dan kurang pendapat akidah tadi kata tak bertambah tak kurang iman dak kemas situ hak dok bertambah kurang ni pak iman dak situ ha biar hak akidah Kemudian mai kita berlaku atas kaun ni Kalau kita nak berlaku atas kata email tu bertambah kurai apa Jaga atas dia Kena sepak dulu Yang ni lain daripada email para-para nabi Babo apa email mereka itu bertambah semua balik kurai Haa tu dia Dan juga iman para malaikat Nah tu kula dia Lepas tu aku mari dali Lepas tu aku mari niat tira Haa jawab tadi Habis Uh, itulah nakala syekh kita daripada kitab Mafatihul Khazan. Ha uh, dia nakal daripada tafsirah. Kemudian wa ma'na ma warada fi sahihi nahnu ahqqu bil shakk min jadi bila sehubungan dengan, dengan ayat tadi, sehubungan dengan ayat tadi, bila dia ada ayat dak royak hak Ibrahim sat ni. Bila ayat dah woyah, Ibrahim Amitak dengan Tuhan Nak tengok khaifiyat Ibrahim kata mu, mu belum beriman lagi Tak ada lagi Akan mengulih imanmu Ibrahim kata Bahkan Tapi aku nak anak menetapkan iman Nak bertambah Setak hatiku Jadi boleh kita Pengen kata Jadi rupa syak-syak dia lagi Bila Nabi S.A.W Baca ayat tu Nabi kata, Nahnu ahaku Bishakimin Ibrahim Mana kala Ibrahim Dia ragu Aku lebih mustahak syak Daripada Ibrahim lagi kalau gitu bunyi semena habis syak juga walhasyak syak pada akidah ni mustahil orang jadi nabi kerana orang nabi ni ialah orang amanah makna amanah itu terbeleh daripada kerja benar-benar haram syak pada pada ibni orang haram mustahaya tu nabi hargana nabi kata nahnu ahq bi syakki jadi kalau Ibrahim tidak syak situ aku lebih mustahak pada Ibrahim lagi dengan syak itu Ha kalau Ibrahim tagus syok aku syok lebih lagi. Ha apa makna ni? Eh? Ha, apa maknanya? Eh? Ha main nak jawab hadis tu. Ni panggil satu hadis mutasyabihah kalau kita pegang zahir siap kita punahlah. Ha bab ni kita ni kena kena rojokkan ulama yang menghuraikan makna hadis yang kita main sendiri tak boleh. Ha nak mai sendiri tak boleh Kenal mutasyabihah mutasyabihat lagi kita. Karena satu sebab daripada jatuh kita dalam sesak itu apa dia? Berpegang dengan zahir ayat dan hadis mutasyabihah Ha tu nak jaga. Hai kalau tengok zuhi hadis dekat nabi ada syak juga. Sebab datang pada dia sudah dia kata nahnu alhaqqu bi syak min Ibrahim. Tak kala Ibrahim tu tak ragu situ, aku lebih syak lagi daripada Ibrahim. Ha makna kanu. Ha wa makna mubtada Anahu itu begini, ya. Rajak, ha tu khabar ya bahwasanya gini kena rojak ibrahim kata si rajab akan syah domination bahwasanya fardu takde ya gitulah ha, gitu, ha. Oh, tak apa laula hi qahu bahwasanya fardu takde kala berhubungan akannya akan ibrahim tu oleh syakun kirakan kalau berhubung akaib ibrahim tu oleh syak oh la tatarraqalana bil aula mm nas jayya sunguhnya datang ia syak pada kami terlebih utama pada ibrahim lagi ah kano nadzaran li halil ummati kerana tilik pada kelakuan umat bukan bukan penama ni syak tu ke dia latataraqqa lana bil aula mana gitu nahnu bukan okay? nahnu kata okay? bukan dia kata aku ayat tengok dia tak ada kata ana dah dia kata nahnu kami kami ni kita maklumnya mutakallimi podia wa ma'ahu ghairuhu domo mutakallim wa ma'ahu ghairuhu pale kurang orang lagi ada sekali dengan orang yang bercakap tu ha pasal lagi Dah memukakkan muazzi nafsa <dikalawayat> mana Nabi nak pesagi dia. Ya? Ah, tu dia. Kali itu dia kata, Nahnu aku bishak min Ibrahim Maknanya anahu bahwasanya Ibrahim. Karena raja. Lawlahi kahu kalau muhubungi akik Ibrahim tu syakkun La tazarrakalana, nanti datang ia, ia sya. Lana bagi kita bil lagi Tengah Ibrahim syak kita Lebih syak lagi Kita siapa? Nazaran lihalil ummah Tilik pada kelakuan ummah La buka lihalihi Buka tilik pada hal Nabi SAW Haa nak ingat malam Nah nu ahaku Kita dah kata anak ahaku Satu Au Ataupun nazaran lihalihi Tak pergi Haa saat ni satu jalan latatarrq qalanabil aula nazaran li halihi aa ha, naja datang bagi kita datang oleh syak bagi kita dengan utama lagi kerana telik pada kelakuannya hanabi sallallahu alaihi wasallam tapi wayakun tawaduan ai minhu aa ha, tadi yo dan adalah yahadul ni apa yang kata apa dia tu tawaddu kerana tawaddu darinya Orang pasal rendah diri ni kecep lah tu. Cara Ibrahim syak kita syak lagi. Haa, ya rendah, ya rendah. Eh. hmm. Cara dia tu. Cara tu kita turut lagi. Haa, rendah cara bercakap. Haa, bagaimana kita malu? Nabi ni tawabak. Shadid al-hayai wa tawabak. Dia ni sangat-sangat malu. Sangat rendah diri. Kali tu dengan siapa rendah diri dia tu dia kata kan kalau Ibrahim tu syak Maknanya kita lebih syak lagi lah Haa ni tawabak dia Hmm tu dia Supaya dia duk lari takwi, ta'wik ha, takwi kita duk puji dia Haa lah tu pabdilu ni Jangan mau kata lebih kat ku Ala yunuh sabni matah Jangan duk lebih aku di atas yunuh lah Jangan-jangan Kerana yunuh supaya aku Yunus yu nabi aku nabi Yunus Rasul aku rasu Pahamudut kata aku lebih pada dia Jangan Sahabat aku dia akak naik ke langit ha, Nabi Yunus ni dia terlaikah tu Patak ni patak lauk ha, Nampak lebih aja Fakamudut ulama' kata tarik, Apa dia tu Nabi kata gitu tu Satukan atawa bau dia tu Walha pada wakil dia lebih segala-gala Tapi dia rendah diri Sa'wi dia kata dia lebih yang guru ulama jawab kata, "Mun jangan kata lebih aku di atas Yunus jangan, takut bidak kata lebih aku tak pagi dak pernah Yunus." Ha, sebab Yunus ni telah diikat tu wong patah laut. Aku ni akak naik langit itu je. Ha, takut disilap hal gitu. Ha, ni semuto ada hikmah dan rahsia sulit dalam kata-kata hadis ayat tu. Ha, be, ha ni kita bahajak pada ilmu ni kena berguru Nah, bahajak pada murajaah. Ha, tu dia. Takut kita tu nak bawa silap Habis Ainilah dia makna hadis kata Nahnu ahaku bisyaki Bukan makna nabi syak Itu mustahil Apa, -apa makna? Ha, dia kata belah tu tu jawab dia pertama Tilik pada hak umat Kan dia kata nahnu ha, Bukan dia kata aku Dia kata kita Kami tilik pada hak umat Bukan tilik pada hak dia Ah to pokat tilik pada dia gigi. Ha itu lah punya tawaduk, rendah diri dari dia. Ha habis. tampak Ha selesai situ dulu. Satu lagi wa amanu bil malaikati fala yazidu wa la yanquthu.